בעזרת השם נדבך ספר ליקודי תפילות, חלק שני, תפילה נ"א, מיוסד על תורה מ"ד, בליקודי מרונטיניאנה. תהיית ה' ידבר פי ויברך כל בשר שם קדשו לעולם ועד. ימלא פי תהילתך כל היום תפארתך, חסדי ה' עולם עשירה לדור ודור הודיע אמונתך בפי. ריבונו של עולם, רחם עלי ועל כל ישראל, וזכני להאמין בך באמונה שלמה תמיד. ולא יעלה על ליבי שום כפירה וספק ובלבול באמונתך הקדושה. וירגיל לומר האמונה בפי בפירוש, אדבר בכל עת בפה מלא, שאני מאמין בך, אדוני אלוהינו, שאתה הוא יחיד, קדמון, בלי ראשית, בלי תכלית. וברצונך, ברת עולמך, יש מאין המוחלט, אחר ההיעדר הגמור. ואתה מושל בכל ומנהיג ומשגיח בעולמך כרצונך, ואתה עתיד לחדש את עולמך. ואתה נתת לנו תורתך הקדושה שבכתב ובעל פה על ידי משה נב... נביאיך נאמן ביתך. ועל ידו בחרת בנו מכל האומות וקידשתנו במצוותיך. ונתת לנו נביאים וצדיקים אמיתיים ותנאים ואמוראים וכל חכמי ישראל הקדושים האמיתיים שהיו בכל הדורות עד היום הזה. הלחם עלינו למען שמיך וחזקנו ואמצנו באמונתך הקדושה תמיד. כי אתה ידעת שכל חיותנו ומגוותנו הוא רק האמונה הקדושה, שהיא יסוד כל התורה כולה. כמו שכתוב, כל מצוותיך אמונה. וכמו שכתוב, וצדיק באמונתו יחי. והוא יסוד כל העולמות, כמו שכתוב, וכל מעשה הוא באמונה. ובפרט אנוכי הפגום, אשר בעוונותי הרבים קלקלתי כמו שקלקלתי, וכל חיותי ותקוותי הוא רק האמונה הקדושה. רחם רחם מלא רחמים, רחם רחם, חושב מחשבות לבל יידך ממך נידך. חוס וחמול עלי וזקני לאמונה חזקה כזאת בכל עת ורגע, עד שאזכה על ידי האמונה לשוב אליך באמת ובלב שלם. כי אתה יודע גודל כוח אמיתת האמונה הקדושה, שיש לכוח להוציא גם אותי מכל המקומות והעניינים שירדתי לשם על ידי מעשיי הרעים. ריבונו עולם, אתה תשוב תחיינו ועמך ישמחו בך. תן לי עצה שלמה אתה במקומי באופן שאזכה להתחיל לשוב אליך באמת, ולא אשוב עוד לחיסלה. זכני להחיות את עצמי על ידי האמונה הקדושה באמת באופן שאזכה להתדבק בך בכל עת. ולהיות סמוך וקרוב אליך תמיד בכל המקומות והדרגות שבעולם. כי מלוא כל הארץ כבודך ובכל, מק ובכל מקומות ממשלתך. ואתה מחיה את כולם, ואתה ממלא כל העלמין, וסובב כל העלמין, ולטטר פנוי ממך. אין אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. היום מנורה תן לי אמונה שלמה, תן לי אמונה חזקה ונכונה באמת. תן לי אמונה כזאת שיהיה לכוח להכיות אותי בכל עת, בכל מה שעובר עליי, באופן שאזכה תמיד להתקרב אליך ולהתדבק בך תמיד בכל המקומות שבעולם. עד שאזכה חיש שקל מהרה לתשובה שלמה באמת ולתקן כל מה שקלקלתי. ולה ייעול בכיסוף הקמך, ככל אשר שאלתי מי יתחבא הרחמים זה כמה וכמה. ריבונו של עולם, אדוני מלכי ואלוהי, אבי גואלי ופודי, פצורו לבבי וחלקי. הלא אתה יודע בעצמך עוצם רחמך ואהבתך אליי, וכמה נפלאות וניסים וטובות בלי שיעור עשית עמדי. ואיך תוכל להתאפק כל כך מלעזור ומלהושיע לישועה שלמה, לגואלני גאולה שלמה שאין אחריה גלות, שאזכה לשוב אליך באמת בבחינת תשובה של שבת. הלוא אין דבר נמנע ממך, כמו שכתוב, ויפלא מאדוני דבר. רחם עלי מלא רחמים, ואל תשליכני מן האמונה לעולם. ואל תעשי עמי כחטאי, ואל תגמלני כמפעלי. רק תכונני ברחמיך הרבים ובחסדיך הגדולים, ותחזקני ותאמצני באמונתך הקדושה תמיד. ואזכה בכל עת לדבר ולהודיע אמונה בפי, עד שאזכה לתכלית שלמות האמונה באמת. באופן שאזכה לשוב הידי זה אליך באמת, בתשובה שלמה כרצונך וכרצון צדיקיך האמיתיים. וזכייני ללך ולהתנהג בתמימות ובפשיטות בלי שום חוכמות של העולם כלל, ולא אדקדק יותר מדי בחומרות יתרות שאינן כרצונך, ולא אחשוב מחשבות יתרות. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, שיטחתי אליך כפיי, עזור, עזור, הושיע, הושיע. ראשייני על כל פנים מעתה, אחרי שלא זכיתי להיוושע באמת בשלמות עד הנה. רחם עלי מעתה, בעל הרחמים, בעל הישועות. אל תשליכני מלפניך, ורוך קודשך אל תיקח ממני. אל תשליכני לעת זקנה, ככלות כוחי אל תעזבני. עוזרני למען שמך, ראשייני למען רחמיך, למען חסדיך העצומים, שאינם תמים ואינם קלים לעולם. כמו שכתוב, חסדי אדוני כי לא תם וכי לאכל לרחמיו. כי שחה לעפר נפשנו דבקה לארץ בטננו, קומה עזרת לנו, עובדנו למען חסדך. ויהיו לרצון עם רפי והגיוני בי לפניך, אדוני צורי וגואלי.